Hármas könyvelés, irodalmi podcast, péntekente. Na, akkor jelentkezzé. Szervusztok, kedves hallgatók, a hármas könyv és 51. majdnem 52. cimagoldását halljátok. Balázs Olaszországból közvetít nekünk az atmoszférikus zajokat, amikor ő beszél, akkor van háttérzúgás és kis én pedig a bakonyban ülök, hogyha még lehet-e el fogmosni az eső. És most Balázs kikapcsolta, úgyhogy el is kezdjük a híreket, és megnézzük, hogy mikor szakadunk le. Már a remek múlt héten volt egy olyan hír, hogy a, milyen a jó gyerekkönyv, illetve a vagyó és babóca az. Az tovább ment, és nálam éppen nem töltve, mert túl sok tabon van nyitva, de minden esetre mindenféle gyermekkönyvírók és ilyen-olyan módon érintett emberek nyilatkoztak, kötött üzvének arra, hogy, hogy ki az, akinek gyerekkönyvet kell írni, és milyen nem lehet erről beszélni, és leve miért kurva a kritikusnak. Nagyon szórakoztató, szerintem remélem, hogy még egy-két keresztül folytatódik ez a történet. Igen, de annyiból jók ezek a flémek, hogy általában azt jelentik, hogy éppen ez a téma érdekel egy olyan csoportot, hogy képes a pajzsára tűzni azt az adott címet és akkor csatába indulni. És ez a csoport ez nem a gyerekek? Nem, hanem a két kiadónak az emberek, illetve a két kiadóhoz tartozó két különböző független szervezet. De, szóval, jó, én, én örülök neki, mert, mert legalább alakulnak itt a rétegek, meg, meg, meg azért kimondásra kerülnek dolgok. Én mondjuk ezt már többször elmondtam pont ebben a podcastban, hogy, hogy miért szeretem a, a szemétláda, kritikusokat, mert ha nem is, nincs is igazuk miért feltétlenül, de azért gyakran meg, megmennek piszkálni olyan dolgokat, amiket egyébként meg nem, nem, nem illendő az irodalmi ö, Életben, vagy a, a, a belül. Persze, a kritika előttesítására használt érvek között mindig ilyen nagyon vicceseket találtam. Igen. Ez rögtön az, hogy ez milyen hang nem? és ha a gyereknek tetszik, akkor ez biztos jó is. Igen, az nekem is nagyon tetszett. Ez, hát ez egyik egy, egy egy kedvencem egyébként. <laughs> Igen, aztán valaki nagyon egyszerű érvként a csokoládét fel is hozta, bár továbbra is jó a csokoládé, tehát nem véletlen, hogy szeretik a gyerekek, de lehet, hogy ez hibás. Na jó, e a következő téma az igazából egy ö, ö, beszélgetősebb, vagy a fenetú, ugye néha elő szoktuk szedni a molyt, mint, mint olyat. És, ö, mint most... az egyetlen azt lehet mondani, nem? Igen, igen, igen, és hogy... hogy Lekint a Wagner-berivaj -e számot, mindegy. Hogy ki hogyan tudja ezt használni, mert én, én na, újra meg újra belekezdek, aztán újra meg újra elbukom, mert vagy full extrásan akarom használni, tehát hogy nehéz azt, azt, azt leszűkíteni, hogy erre nem figyelek, arra nem figyelek, vagy pedig beselépek. Van-e van -e csökkentett üzemmód, meg light meg, meg heti be, belépegetés, vagy mindenképpen valamiféle elkötelezettséget, meg aktivitást igényel, vagy, vagy képes-e valaki akár közületek, akár a hallgatók közül úgy működtetni, hogy ide a kis könyveit, néha írogat, ha van kedve, egyébként meg arra használja, hogy korban tartsa a vanabbi könyveket, meg, meg ezeket a egy-két barátjádnak figyelmeztetés helyezzen el. Um, Figyelmeztetéseket én nem. Könyvek karbantartására hallgatom, de vannak olyanok, amiket félbe hagytam, és és nincsem van valami, amit elolvastam, és ilyen korábbi olvasásként kerül fel oda, mert hogy, mert hogy azt már nem lehet megadni, hogy akkor most én már elolvastam, viszont nem voltam közben számítógépnél. És, és most viszont ma döbbentem rá arra, hogy lehet, hogy könyvet is fogok vásárolni, mert hogy van egy nagy kedvencem, nagyobb nagyobb a török a török tanár úr kérem, Rifat ilga az nevű embernek, Kopasz Mahmut diákjait című csoda, amit a Vasas Művelődési Ház kiárusításán vettem meg, 17 évvel ezelőtt KB, és szeretnék belőle még egy példát, de sehol nincsen hogy ugye nem olvast egyébként. Ma belájkoltam Facebookon, ezzel már hatan vagyunk, akik azt lájkolják, ezt a könyvet. És valakinek van eladó olyan, úgyhogy most csúcsa fogom járatni a molyos aktivitásomat, és hogyha sikerül, akkor megveszem. Innen kezdő viszont egy bődületes klasszikusnak kép példány lesz a hirtakomban, plusz én magamról, hogy profi molyos vagyok. Aha. Tehát akkor ez egy könyv felhajtó felületnek is működik. Mert én valahogy sose gondoltam volna, hogy ott épp a vásárlás, ami dominál jó van valami molyklub, ami pár százalék kedvezményt kapsz, de... Amúgy mert be lehet ajánlani úgy mint ahogy a rukkola fog majd működni, ha van valami egy például, amit te megszabadulnál, uh -huh. akkor ott megjelenik a nevednél. Aztán egyszer csak előttök válaszolnak majd üzenetre, ez momentán nem történt még meg, de uh -huh. üremetlen várom. Hát, Jó tudom, a rukkola például a mai adott bázisát ezt felszállített lehetséges, hogyha az a, ö, éles lesz, akkor ezt a terhet leveszi a mai válláról, vagy pedig összekapcsolódnak. Minden esetre én már várom a rúkkalát, főleg, hogy a sok virtuális kenyait már lecsaptam, meg eladtam azok. Igazán úgy érzem, hogy már a kezemben vannak, és nagyon... Olyan, főznek. mint a monopoli pénz, mi? Igen, igen, nagyon nehéz visszaadni. Na hát én, én, én, én, én, én meg úgy vagyok vele, gyorsan elmondom, mielőtt a következő robogó befut, hogy én a Goodreads-et használom így a listát karba tartani nyilván a magyar könyvekből sokkal kevesebb van ott fön, de akkor én szoktam hozzáadni azokat a könyveket, amit olvastam de be kell, hogy valami, hogy pár hete azt is elfelejtettem karba és észrevettem, hogy be van csatornázva a Facebookra a Goodreads, és akkor mindig spoilerezi, hogy milyen könyv lesz a következő hármas könyvelésben és hogy én hogy értékelem három csillagra <gül> Ó, mert a csillag azon de sokkal profibb vagy nálam én ezt nem szoktam bekattintani, mert hogy hát eleve öt csillag annyira kevés bármire megmondani, hogy az most jó-e. <gül> Így van. Jó Hát köszönjük, várjuk a véleményeket, illetve az ötleteket, hogyan lehetne a Magyarország legjobb közösségi könyve, könyves oldalát használni még, és rászaktatni magunkat esetleg ilyen száraz jutalom vagy én nem tudom. Elmondom a következét, ami nem tudom, sokatnak sokaknak érdekes. Lehet, hogy az adasztrások... Íróolvasó találkozott szerveznek, méghozzá 60 ével, július 19-én csütörtöken, és alkoholmentes koktélt is kapunk, ami annyira nem csábít. De... Volt valami alkoholos vodka is a meghívóban. Igen? Igen, igen? igen, igen, határozottan rémülik. Hogy ő... egy kis szint adjak innen hozzá én meg ezt a apertolos. Euh, spriccert fogyasztott, amit és nagyon látványosan természetelenes, narancsárga színe van, de nagyon finom. Ilyen kicsit kesernyés, ilyen euh, narancslikőr, amit hozzádnak a fröccsőz is. Hát megoldassuk majd azt is. De... És író jár hozzá? Igen, majd elmesélem, hogy milyen író járt hozzá. <gül> Jó, köszönöm. Ezek az nem csatoltak hozzá. Tehát, ennek a szélén egy egy dinobozatét. Nem, nem. Hogy egy ekót. Na jó. Szóval, szóval gyertek, én legalábbis megpróbálok elmenni, mert uh, annyira, ez, ez, ez nagyon váratlanul ért, hogy uh, egy jó könyv, ami tényleg elvarázsoló volt, és, és iszonyú erős ráadásul, hogy hirtelen megjelenik a szerzője, tehát valamiért... Uh, úgy érzem ilyenkor, hogy nagyon távoli az a figura, aki megérte, megért, mert, mert egy külföld, és teljesen megdöbbentő, hogy hirtelen itt lesz nyilván egyszerűen belül is, mint mi, mint akárhányan, de teket érdekel, fiúk. Ja, ugye néztél már képeket erről asszonyról. Hát elég domináns jelenség. De... Igen, meg, meg Igen. lehet, hogy veszélybe vagy. Igen, ezt akartam mondani, én még gondolkodom, el, hogy elmenjek, én kicsit félek. Aha, de hát a, a lényeg az, hogy akkor így áll az alkoholos vodkában. Ez mindenre ír. Igen, igen, igen. Azt a másodában elatt a májamat. Vagy megette. Vagy mindkettő. De valószínűleg elmények egyébként, ez mindig izgalmas. Ó, mindenképp fizessetek be nála, hogy mondjam be egy ilyen spotba, hogy tíz hallgassatok hármas könyvöt. Há Háromás könyvvel? -e? Így van. É, Jó. Oké, megvisszünk egy folyóiratot, amit maga elé tartva lefotozzuk őt. De hogy nincs folyóirat. na jó, akkor majd valami mást. Inkább blogbejegyzést. <laughs> Oké. Okay. Meg ö, még egy hír, ami érdekes, ugye a Litera ö, kiadja a be a naplót. Ugye ezek elég jó kis netnaplók szoktak lenni, mindenféle rendű, rangó kultúrai szereplők, írók, költők, meg Nyári hogy ahogy itt írta is, hogy most nyári volt a netnaplóban. Írogatják a saját naplójukat, valamiféle tematika köré igyekszenek csoportosítani, vagy egyszerűen csak érdekes maga a figura, és most lehet jelentkezni. Bárkiből lehet netnaplász. De az emberek ezt így többnyire megcsinálták eddig is, mondjuk, indítottak egy úgynevezett blogot, és utána más emberek olvasták, nem? Persze, itt igazából az, hogy ezen az adott felületen pakolt ki ezt az, a, az amire pályázol, mert azért a liter az, az, az mégiscsak a litera. Mindenki, sokan ismerik most, ez nem minősítés, egyszerűen csak ismertségi szintje van. É, értem. Hát ez, mint a blogoszféra utolsó nagy forradalmából kínült újságíró, egy emberként utasítom természetesen el, de végig csak 7-szere karakter. az hát én karakterre. én Én tartom, tehát szeretem ezeket a naplókat, és igazából kíváncsi vagyok milyen az, amikor valaki erre pályázik. Tehát nem ők kérik fel, vagy a fene tudja, hogy a színfölök mögött hogyan zajlik a leosztás, vagy most lacikám, akkor te írod. Olyan vicces voltál, Szigligeten vagy. Hogy megy is kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki megnyeri, úgyhogy ilyen némantként bejelentkezik. De te naplózni fogsz akkor, nem? Hát maximum naplopó, de... Szerintem vannak még ilyen, akkor most nimmandozzuk le ezeket a szegény nimmandokat? Tehát nem az lesz, hogy a, a, a tudom, 300 kultúrbloggereknek a nagy nézőt ismerjük is, vagy olvastuk bárnyit posztját, az most megpróbálni literában is, pont úgy, az arcok lesznek, felfedeznek egy, egy vidéki internetes zsenit, aki majd eddig teljesen ismeretlen lesz. Ebben én nem annyira hiszek. Nem tudom. Igazából kíváncsi vagyok pont ez a lényeg, hogy, hogy, hogy na, annyi, mindenkit felkértek, most jó kérdés, hogy ki az, aki nem kértek fel, és meg úgy érzi, hogy ott lenne a helye. De bárkit, aki nincsen benne az irodalmi szép irodalmi internetes életben, ebből szintén tudunk sorolni. Tippeljél akkor, hogy szerinted ki fog jelentkezni, és kit fognak beválasztani. Fogalmas, és ki fog jelentkezni. El nem tudom képzelni, miért adni az bárki. Aha. Na, majd meglátjuk. Nem tudom, hogy mi a lejárat, meg mikor publikálódik el az első nyertes. Bekukkantottam. Aha. Aha, Minden hónap utolsó napjaig kell beérkezniük. És a döntések pedig hónap elején és ami, amit kitettek, az aha. igen, és jól elhúzzák és a díj meg a december 30-ának, amikor kiderül, hogy ki volt a legjobb ingyen munkás. De most Biztos, nézem, hogy... hogy kapnak valami könyvet ajándékba. <gül> most nézem, hogy igazából jaj, ez jaj, egy januári bejegyzés, képzeljtek el, csak most újra propagálták, valószínűleg elfogytak a pályázók, vagy, vagy esetleg megint meghirdetik minden esetre ezek szinte ebben az évben az, e, mindenki pályázhat többen már pályáztak. Na ez így már sokkor hogy ki volt Na. az, aki, aki, aki nem pusztán önnön irodalmi grandiozitása miatt jutott belőle literában, hanem pályázott oda. Aha. Jegyjel szállt fel a villamosra. Oh, de szép, az gyönyörű. Mert itt van a nyári Krisztián például, a nyári Krisztián jelenség, tehát valószínűleg felkértek. felkérték. Nem, nem mitos lehet, hogy stoppolt. Gondolj bele. Okay. Na jó, szerintem, szerintem És ez nem elég jó irodal, már a köztünk jelenek. Szerintem tényleg Lapozzuk, lapozzuk. Jó, hát akkor egy rövid írmmel löböm azt, amit már te úgy is mondtál, hogy beírtam a sónozba. Nyári volt hát a én vagy kettőt olvasom, azok jók voltak, de hát nyári Krisztiánról már ennyi beszéltünk ebben a podcastban, hogy itt több szót nem is érdemel. Ellenben az első magyar-ökrön sikerkölcsöző, meg Abinak a kedvenc. Üzlete egy rendkívül vitatható vagy nagyon szórakoztató reklámot rakott ki a legnagyobb közösségi oldalra. Egy a van könyvekkel, és hát általában majd le fogják menni előle a könyveket, hogy ki kölcsönzik azokat valakik. Nem tudom hová tenni egyébként. Tegnap meredtem néztem a telefontoképpen, hogy ez így most hogy. Mert egyébként nem lehet több nőt találni az interneten, csak ami mögött van. Hát olyat, akikönyvek meg bújik el olyat keveset. Ü, hát nem tudom egyébként, mert volt egy férfi kiadás, és ennek. Ugye én lájkoltam ezt az egész csoportot, tehát nem a Subben vettem észre a fotót, hanem még a Facebookon. És, és ott egy, egy fiatalember kép előtt is volt a könyvek, de ott a kép előtt volt, nem pedig a, a önnön teste elépakolta, és ott ez a fiatalember profinak tűnt. Ez viszont lelkes, amatőr nagy örömmel. Nem tudom egyébként tényleg de kommenteket elolvastam alatt, hogy tegnap este ott volt a, a szokásos genderes feministástal, a lájkoltam és hajráig igazán sok minden. Várok még ettől egy jó flémet azért jövő héten. Jó van, akkor ennek a szellemében szerintem gyorsan meséljétek el, hogy mit olvastatok, mert még így ilyen 25 perc battery life-unk van. Oké, okay. akkor gyorsan, gyorsan mondom. Nem annyira gyorsan, de... Aha, Üh, hát Kö könyvet olvastam, ebből igazából kettő az, amiről e, szeretnék beszélni, a harmadikat, ugyanis aki nem olvasta, annak e, e, nincs mit mondanom, aki olvasta annak meg azért, mert ez a Szentmen hármas és négyes kötete, a, a, most nem mondom a nevét az záróláznak akciója, utolsó napján berohantam, e, és, és gyorsan ugye egyet, fizett, kettőt kap akcióba megvettem ezt a két hiányzó kötetet, és egy csodálatos hétvéget tartottam kell elképesztő ez az egész sorozat, tehát eh, ma, nagyon fontos, hogy beszerezzem a többit is, mert eh, gyönyörű, pedig én nem szerettem a, a, a kép, vagy nem, nem is azt, hogy nem szeretem, hanem igazából ez az egyetlen képregény, amit eh, ilyen epikus és olvasok. Eh, ami viszont... Eh, Érdekes könyv, és talán ö, más egyébként nem futott volna bele, hogyha nem említem. Az egyik az a, az a Margaret, Margaret Atwood, aki a Szolgálóany Mesé című könyvéről ismert ide, az a, illetve a mindenféle kritikus megjegyzésről, a Science Fictionről, illetve... Valaki nem ír Science fiction ugye? Igen, igen. És, ö, és még a könyvétel futottam bele valamelyik ilyen... Ö, ilyen Metró kosaras könyvet, ugye, ami így ki van rakva, és 500, meg ezer, és ezt 500 forintért vásároltam meg, a Penelopeia című könyvét. Kis a fizetés, és igazából a neve miatt vettem meg, mármint az író neve miatt. É, nagyon kellemes, nagyon szórakoztató kis, kis íromány. É, ez egy, egy sorozatrész, konkrétan a mitoszók, mondák modern feldolgozását célozta be, és, és, és ez a második kötet ennek a sorozatnak, és így végre helyre került, hogy a, annak idején vettem egy pelevin könyvet a, a Rettenet, s aki sokkal jól emlékszem, és hogy miért volt, a gerincén a, store, miért volt a gerincén a szám, és most kiderült, hogy nem azért, mert valamelyik könyv vettem meg annak a könyvnek, hanem azért, mert hogy ennek a sorozatnak valamelyik darabja. Na ez a Pénelopéja, ahogy a címéből is kiderül, egy Pénelopét Történt itt, meséli de ugye Atwood már a szolgálai mesében is ezt a női szemszöget uh, alkalmazza, és hajlamos és az ember azt mondani, hogy feminista, igazából nem igazán nem, nem éreztem azt, hogy ez, ez egy feminista szemlélet, igazából fogja a torit, és, és megnézi a női szereplő szemszögéből, hogy mi történt. Hogyha ez feminista, akkor, akkor szégyeljék magukat a férfiaknak. Uh, és, uh, a, által, egy alap uh, sztorit mesél el, Pénel a pé egy, egy, egy hétköznapi teremtés, uh, Józan Parasztészszel uh, kell uh, nyitottsággal megáldva, nem túl csinos és semmi igazi jellegzetessége nincs, azt leszámítva, hogy beleszületett egy családba. És ez a csaj végcsinálja azt a sztorit, amit mi az Odysseijából ismerünk, uh, ismerjük a szerepét, elvesz Odysseus, el is viszi magával, aztán uh, Heléné miatt, uh, hamarosan lelép a fickót, hogy a kisgyerekkel, illetve egy igazgatnivaló való királysággal. Aztán, amikor vége a háborúnak, ami szint elég hosszú volt, utána még egy elég kellemetlen és hosszadalmas procedúra, amíg Odüsszeusz hazaér, és a végén a nagy jelenet, és emlékeztek még rá, hogy Odysseus a udvarában a kérők lebzselnek, mind a királyságra hajt, és ő pedig áruhában csellel, visszaszerzi a királyságot legyakja az összes kérőt és, és ö, ö, átsukap a nagyjarangot, lesz együtt a család ez történt történetet hát remélem, nem én, én voltam és nem csak ezt, ezt, hanem Odyszeuszt is kettőt szpojlerezte egyszer én abban reménykedem, hogy ezt már az, az elsős középiskolában már el, elspojlerezték maximum. most hát, már nem fogják olvasni leparoltam csak. És a, a, a, azt várja az út, hogy maga, az ember, aki elolvasa a Pénanopéját, az tisztában van ezzel az Odüsszeljával is. Tehát ennyiből segítettem egy kicsit. Belegondoltuk, hogy milyen történet? az, aki egy fiatal lány 15 évesen elviszi, egy idősödő férfi, aki legalább értelmes, okos és igen szellemes történetei vannak, aztán kis, rövid idő múlva ott is hogy egy, egy királysággal bezárva a társadalmi normák közé, aztán, aztán bő húsz év múlva jelenik meg újra, amikor a nőnek a legszebb, legszebb évei ugyan már lehullottak, stb. stb. Tehát ezt a, ezt a szemléletet az egyszerű, átlagos, mindenféle pártosztal, mindenféle mesétől, illetve emelkedettségtől mentes Történetet mesélél egy, egy, egy józan parasztéssel megáldott nő, és még plusz cukrozás az egészen, hogy ott a Odysseus, amikor hazatér, akkor kinyírt tizenkét szolgálalányt is, akik túlságosan kell, készségesen szolgálták a, a kérők igényeit, és igazából ez a felháborodás tárgya mérte tud úgyben megvizsgálja ezt a szorítást. Szerintem egy nagyon-nagyon kellemes történet, főleg, hogyha szeretitek azt, amikor van egy, egy, egy epikus, egy epik uh, stories és az, ar, annak hirtelen megnézzük a, a másik oldalát, vagy az emberi oldalát. Uh, a másik könyv, amit pedig olvastam, az egy magyar, szerző magyar könyv, volt alkalmammal már említettem is, ez a Horváth György Olampegazus, és ezt a könyvet azért olvastam, mert megismertem a szerzőt, és elég szimpatikus volt ahhoz, és elég bizalmat gerjesztett bennem ahhoz, hogy, na, hogy, hogy jó könyvet tud írni, vagy olyasmit, amit szívesen olvasok, Mert egyébként ebben a zsánerben, ebben a, a magyar szerűségben, nem tudom, hogy ez a, ez a városi fentezinek nevezett ága, tehát ebben én nem vagyok túlságosan járatos, és igazából nem is követem, tehát nem is fontos, hogy ez a tematika léte. Az így, legyen jó könyv. Ez a zenít sorozat, amit az Alexandra indított el útjára és annak ez az első kötete, és ennek minden előnyével és minden hátrányával. És a, gyorsan mondom a hátrányokat, többek között azt, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem éreztem teljesnek. A az alap kiinduló szituáció, van egy fiatalember, aki, aki meglehetősen jól boldogul a nőinemmel, viszont igazából szarik bele a világba, fizafutárként tevékenykedik, barátaival iszogat a budapesti kocsmákban, van egy csodálatos barátnője, akivel sokat édelegnek, de igazából nincsen, nincsen benne semmilyen ambíció, és nem is törekszük semmire másra a világon, csak arra, hogy ezt így megélje. És természetesen kiforgatja a világát valami, például egy vezető nélküli kamion, Ö, aztán ö, a barátja is hirtelen bocsán kezd el viselkedni, ö, illetve. Ö, a stori maga is furcsán kezd el viselkedni, ugyanis az idő struktúrája elég jól van felépítve, tehát rögtön a lecsóba csapunk bele, amikor elkezdődik, ami nem árul kell egy nagy titkot, úgy hangzik, hogy a fiatal ember egy hölgytől köszönő, el, aki, aki elől kiszáll az ágyból, és még elsimítja a haját, majd lemegy az utcára, ahol végül elszívja, vagy majdnem elszívja az utolsó cigarettáját, és elindul a történet. Később aztán visszavagyunk a, a induló szituáció elé a, a múltban, és elindulunk, hogy megvalósuljon ez a szituáció, de a történetből még derül ki, végül is hogyan fog oda jutni, mi vezeti oda, mert kisváltatva kiderül, hogy ez a lányzó, a barátnői, akivel nagy szerelemben élnek. Tehát Nem lehet, hogy, hogy csak rosszul volt fűzve a köteted? Nem, nem, nem, abszolút nem, mert igazából ez egy elég örömteli visszafejtési játék volt, és ez, ez, ez számomra a könyv egyik nagy előnye volt, hogy, hogy, hogy bizonyos pontokat le, le, leszögezett, és aztán pedig akka, úgy kezdted átértékelni, hogy, hogy amikor utána ment a... A, a, tehát a sztori előtti időbe, akkor ahogy történtek az események, úgy értékelted át újra, meg újra azt, amit már tudtál. És ezért folyamatosan dolgoztál azzal, ami már a birtokodban volt. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon pozitív része volt, és onnantól, amikor ezek, ezek a pontok már elvesztették azt a fajta struktúrát, struktúráltságot, akkor ez, ez számomra egy hiányérzetet is adott. Tehát szívesen-szívesen játszottam volna még. É, és ami még másik pozitívan volt, az a stílusa. Tehát végre egy, egy, egy normális nyelvezetű jó magyar könyv. Tehát, hogy alapvetően, ez egy szóra, szórakoztatónak lehetne nevezni, de az is megerősített abban, hogy elolvassam a, ezt a könyvet, hogy a kritikák elég pozitívan beszéltek róla, mint hogy ilyen gazdag rétegzötségű. És, és örömmel, vettem, örömmel vettem észre, hogy normális mondatok, vannak karakterek, nem, nem csak leírás, meg rögzítésre szolgál a nyelvezete, és én csomó mindent így kihúztam volna belőle. De hát ugye megbeszéltem úgy, hogy mennyire vagyunk romantikusak, szerintem. Ezt, akkor én ezt fel is mondtam, hogy mennyire. De összességében nagyon élveztem a könyv, csak egy problémám van, vagy nem vagyok benne biztos, hogy a többit el akarom olvasni, viszont a, a zenitvilága, az pedig is folyamatosan építkezik a többi könyvből, és, és nem mindegyik ilyen... Ö, Gazdag, hanem valami inkább az akció felé megy el, meg valami kevésbé sikerült, és, és, és egy kicsit szomorú vagyok, hogy, hogy bizonyos szállakat visszaként el követnem a más regényekbe is, és ez nem biztos, hogy jó. Hát az ilyen osztott világos nem mindig ez a helyzet egyébként. Igen, de valahogy hogy, hogy, hogy én nem éreztem azt, hogy eléggé önálló tud lenni ez a könyv, míg tehát ennél, ez a csúszka azért még mozgatható talán. Igen, csak az egy függetlenebb világkel, meg én nem olyan, ami tartalmaz ha. majd egy nagy központi rejtét, amit a, meg fognak fejteni 20 regényen keresztül. És én pont a módkori víró írószövetséges dolgon azt éreztem, hogy itt azért van egy ilyen, egy ilyen nagy rájövés, ami, ami ezzel kéne érni. Igen, ebben mondjuk igazad van valószínűleg, és, és még most, amikor az első darabokat kapjuk meg, akkor, akkor ezek nagyon-nagyon elhelyezhetetlenek, vagy mármint, vagy, hogy nagyon-nagyon sok olyan szával, amit még nem tudsz semmi kötni, már a második-harmadik könyvnél ez egy kicsit jobb, mert már valamihez kapcsolódik. Tehát ez elég kemény így az első kötetnek ezt a feladatot felvállalni, és, és, és ez érezhető is volt. Jó van, villám, gyorsan átpasszolom, akkor Ádámnak a mikrofon. Meddig van még töltés? Hát még egy, egy bő 20 percet ír, nem tudom, igaz, ez 19. Jó. Csapjunk bele. Jó, én bele fogok férni 5 percbe. Annál is inkább, mert a múlt hét végét azt nem annyira könyv közelben holt a egy hanem, hanem a Kaláka-fesztiválon a Egerben. És ugyan elkezdtem olvasni az egri de arra csak nem fogok beszélni hosszan. E -e, megyük itt a a tök jó. Üm, viszont találtam egy zseniás dolgot, álltam a főtéren kint, a 35 melegben egy mézkoncert után, és ott jött egy ilyen furcsa ember, Tarkopasz, csak az elején volt egy tincs haja neki, és egy kopzott cipelt, és kiderült, hogy jó volt a következő fellépő, Káti Zoltánnak hívják, a YouTube-on rá lehet keresni egyébként, majd elmondta, hogy üstöknek hívják ezt a frizulet, ami neki van, és a lovasság viselte így illetve a kozákuk, és még a mai napig is kozzáknak nézik, hogy hogyha ilyen megmutatkozik. Majd a műsor az abból lát, hogy, hogy krónikás éneket énekelt. És úgy folytattam a napot, hogy, el, de lehet, hogy a következő napot, hogy elmentem a kalákának a standjához, az én CD spulthoz és ott megtaláltam a Kártai krónika nevű könyvet, ami, ami hát úgy könyv, hogy ahogy a hangos könyvkönyv könyv mondjuk. Hogy van egy kötet amihez van egy CD, és ott vannak kötetben a versek, meg ott vannak ilyen rajzok, ezt most Monty Jankovics Marcen rajzolt egyébként, de csak a CD a lényege. Ugyanakkor verses kötet, és, és iszonyatosan jó, és nem tudtam azt, hogy énekelt verseket amúgy szerettem, nem hittem azt, hogy a, a krónikás éneket ma még annyira életre lehet kelteni, hogy, hogyha nem is új perc fehéretre szorítom a kormányt, az autóban szól az, hogy mi lesz a degrivárnak a viadala, de de ilyen ráismeréses élmények, ilyen Atya úristen, mi lesz ennek a vége, le fogják-e szegény Jó Bátorit, akinek a csak a Bátori búcsúja, a, a krónikás ének a, a címe, ezért valószínűleg nem fogja túlélni a verset. Hihetett. A jó. Jó. Nagyon jó, Ez, ez az ember egy zseni. Az meg, hogy a XXI. században lehet egy ember, aki énekmondósága vajal meg 10 éve, az pedig csodálatos. A hangzoló egyébként is bizonyos ha megnézzük, a valaki megnézte tőle, hogy kirobbálnék. Ezt különösen hajrá fajrán, amint megkereshetek rá itt a YouTube-on. Majd ha másnap berakunk egyet a, egyet a paszba, hogy legyen minden indulni. Zseniális. A másik meg az, az meg az előző heti könyvemnek a jóvátétel része, a Fortuna-t végigolvastam. És, és amennyire közepes ponyvának indult, annyira volt egy kiugrás benne a közepén. Úgyhogy most a nyugodt mondom azt, hogy aki strandkönyvet keres nyára, mert annál, annál csak nem lesz több, az vegye meg ezt. Az a fajta végig gondolt, ugyanakkor első regényhibákkal küzdő technológiai triller, amit a World of Warcraft, a Lindennek ez a Second Life játékon, az összes ilyen virtuális világ tud szülni, és ebben a téván baromi sok könyv született Kezdve mondjuk a nagy kedvencemtől, a venge a True ami a 70 es évek vége is, ahol még csak hogy lesznek ilyen virtuális világok és csak szöveges dolgok voltak. Egészen a, a Strossnak a, a Rule 34 ig vagy a, a Halting state ami sokkal jobban megírt science fiction történetek szintén olyan világban, ahol az ilyen virtuális dolgoknak már nagyon nagy értéke van és nagyon nagyon helyet foglalnak az ember kéretébe. De ebbe a sorba ez a könyv ez tiszak jól illeszkedik. És, és elkezd kavarni, és megjelennek benne különböző hatalmi szereplők, az apáknak a hülyeségei, az apáknak a döntései. Egészen kerek lesz. Még mindig nem egy tökéletes könyv, de teljesen élvezhető. A harmadikat azt meg csak elkezdtem, az egy Hope Mir lesz nevezetű embernek a Ludendomist című fantázia. Egy high fantasy settingben játszódó, az első 10% alapján lassú folyású, Bű, jelzőkben gazdag, hosszú mondatos uh, sztori, ami azért izgalmas, mert nem, nem Tolkien után írott fantazi, hanem ha jól emlékszem, akkor igen, 1926-os, és uh, két ok miatt kezdtem olvasni az egyik, mert nagyon felhívta a figyelmemet, a hogy azt, azt ott mindenképpen nézzem meg, mert jó. Másrészt pedig meg ez uh, 2011 júliusában felkerült Neil Gaiman nek a top 10-es listájára, és a 10 kedvenc könyve, azt a... és, és azon a listán ez a második és mi az első? Uh, the Book of the New Sun, Gene wolfe a science fiction uh -huh. Aha. egyébként a Joe Hill is. Aha. Uh -huh. Nem a Hornszó volt szóval valamelyik korábban. Uh, én nem örültem neki annyira egyébként. Pont most olvastam uh, könyves blogon, mástól, a, a Gerint vágva blogon, hogy ott viszont a, a szerző, az olvasónak bejött. Tehát uh, lehet, hogy... Uh, Olvasóját kereső az a könyv, viszont a 22 rémes, vagy ilyen történet, amit az a, a, megjelent magyarul, abban a Joe Hill történet, az, az zseniális. Tehát az, az ilyen, tényleg ilyen uh, kurva jó. Na. Uh, és ami vicces, hogy ott van egyébként pont is zánazistán a Jonathan Strange and Mr. Noel című uh -huh. Clark, Clark könyv is, ami magyarul, magyarul Holló, mi a bánat a címje? Holló király. A hollók és találtam egyébként, de ez a remek ember ez. <gül> én, én sem. Kedveli. Úgyhogy lehet, hogy meg lesz ennek is a vége, de mindössze a listát ezt beraktam a sólóhoz, hogy mindenki mazsolázon gémen találja. Lehet így majd. Igen, azt ígérték egyébként, hogy lesz top százas listája is, úgyhogy. Ki tudná -e csinálni, hogy top százas lista? Itt egy top 3. sem. Aha. Fú, nagyon. Az hát, hát a, a reads csillagokra rendezve, tudod. Aha, <gül> Az a hogyha ember nem vezeti alaposan ezeket a könyvlistáit, akkor, akkor kimarad egy, egy top simán. Azért nagyon nyomás az írók, amíg ilyen hülyeségeket is össze kell rakni, Nem elég, hogy jó könyveket érni. Szegény, hogy dolgozik napi négy órát, logatja a lábát. Twitterezik egészre. Sajnáljuk is. Na, hát. csak vigyázzunk rá. Na aztán, ha én jövök, akkor én is olyan írót mondok, akit biztos nagyon, nagyon sajnálunk. Ugye Stephen Kingnek egy könyvét Szegény. olvastam, mert tehát ez tényleg a standra való olvasmány. Így utólag néztem meg most a, a webben, hogy, hogy milyen hosszú a könyv, mert így a Kindle-ön nem, nem volt még ez a... hogy hívják most az új Real Page Number vagy valami hasonló. Azaz, azaz, azaz. Szóval Jó, még, csalás. Igen, ezen még nem volt, hogy hány oldalas a könyv és utólag e, láttam, hogy ez olyan majdnem 900 oldalas darab volt és hát ezzel a standon így két nap alatt fogyasztottam el és e, az a cím egyébként a könyvnek, hogy 11.22.63 ez egy dátum és el tudom képzelni, hogy ezért a magyar kiadásba esetleg magyar e, rendbe rakják a, a dátumot, de nem tudom, hogy így van-e Uh, és ez a dátum arra uta, hogy akkor ölték meg ugye Kennedy-t JFK-t és Stephen King megpróbálkozik egy ilyen időutazó sztorival, hogy uh, van egy korunkban élő figura, aki kitalálja, hogy tehát az volt az a pont, amikor szalra ment Amerika és feladatának érzi, hogy pár uh, egyéb szálon kívül, amit rendbe akar hozni, ezt is meg akarja akadályozni, hogy ez a gyilkosság megtörténjen. És hát gondolhatjátok, hogy nem minden megy úgy, ahogy gondoltak. <gül> a könyv struktúrája úgy néz ki, hogy, hogy az első nem is tudom, az első felébe a könyvnek így a, a magánszálakat próbálja megoldani ez a főszereplő, aki nem is tudom, meg, megsajnált embereket, akik a szülei értve az édesapja meg kinyírta a családot, meg aztán a barátjának a az egyéni problémáit is meg akarja oldani, és akkor van egy ilyen nyomozós hogy akkor most mi történt, hogy történt tényleg az-e a gyilkos, és akkor utána e, megtervező, meg, hogy fogja megakadályozni, és e, nyilvánvalóan az összes ilyen időutazós dologba előkerül az a butterfly-effekt, és e, itt aztán tényleg odabasznak a pillangók, tehát Hát ez gyönyörű mondat volt. É, annyival bonyolult. lesz magyar kérdése, mirem ez lesz rajta a borítón. Aha, ez, ez egy nagyon jó cím. Na, és van egy ilyen érdekes kitétel, hogy vissza tud menni a, a saját idejébe egy ilyen furcsa kapunk keresztül, de bármikor, amikor újra hátra megy az időbe, az egy adott pontra érkezik, és akkor mindig reszettelődik az eddigi változtatás, és, és minden visszáll az eredeti helyre. Tehát, hogyha mondjuk az egyik szálon meg, megjavított kettő vagy három dolgot, és visszamegy, és még egyszer visszamegy, akkor kezdheti előről. Szóval így a, a főszereplőnek is elég kemény dolga volt, meg az olvasónak is így a közel 900 oldal során. Ne, nem, nem, nem éreztem, hogy, hogy szükség lett volna erre a hosszra. Én adott esetben még egy novellának is el tudtam volna képzelni a dolgot, de hát nyilván azért, azért Stephen King olvasmányos, meg, meg Fodor, fodrozza ott a szálakat, meg rengeteg e, mellékszereplőt megismerünk, meg van nagy szerelem benne. Ezt nem is értem, hogy miért nem olvasod akkor a, a, a Martin könyvet. <gül> Teljesen. Hát, lehet, hogy azt kéne, lehet, hogy akkor holnaptól olyan jó, hogy elfelejtettem pedig. De már az ötre rövidebb azért. <gül> jó, <gül> az igaz. Ez, ez igaz, végül is az ilyen 3000 el. jár. Egyébként a, a, a érdekes adalék az intimpista robotban, hogy a Joe Hill az a king fia. <gül> Ne, szívas, tényleg? Igen. Tök jó. Na, hát akkor mindenkivel leszámoltunk Visszamegyek vissza az időbe, és megakadályozom, hogy... De nem, mert jó, jó, tehát tényleg a szarvaksa volt olyan rossz, vagy nekem, tehát ilyen 70 a százalékos, meg vannak jó, te csak uh -huh. vissza, vissza Adam meg Paláshoz. Még azt akartam kérdezni, hogy ti mikor olvastatok Kinget utoljára, mert nekem az jó pár év most kimaradt valahogy így... 7 évesen. Igen. Tehát régel. Igen, én is azt hiszem, hogy a... a... Hú, melyik az a könyv, ami... A, már, már a címére sem emlékszem, a, a, amikor az írót elkapja a Zápolónő, és annyira jó címe van pedig beszélő név. Tudod, most a hallgatók így üvöltenek nekünk <síns> <Te idiotta. síns> most, el... át, a címet. Te idióta! És szerintem... A mondanám, lett a kisztot És az a baj, hogy a könyvet... Sajnos egy délután előtt kellett felkuszívnom, mert nem volt más semmi, mert beszartam otthon. Aha. Még... Na, e, e, azt akartam még mondani, hogy ez viszont e, van egy atmoszférája, de azért nem annyira félelmetes. Rengeteg szörnyű dolog történik benne, de például ez a milyen valóságban vagyunk, meg ezt a furcsa szürreális hangulatot, például az egy 84 ben annyival jobban le tudta írni az író. Szóval így ne, nem mondom, hogy csalódtam volna, mert nem vártam túl sokat a könyvtől, de ha nem strandó lettem volna, nem biztos, hogy végül olvasom. Jó van, és most ki is a gépem, hogy már ilyen diesel battery power-en vagyunk. Van fürdési feladatok vannak. Így, gyors, van. Gyors, el, ha ha fájt. Fájt. így van, akkor mi is mentsünk el mindent, és sziasztok! Sziasztok! sziasztok.